Невідомо куди. Дерево облич. Породивши на світ каліку, Станеш калікою сама. Чи полощеш на воді пелюшки, Чи топиш у печі, Чи вишиваєш, Голова ніколи не спочиває. А за рік чи два Усе вигорить всередині І ходиш по землі, Мов ударена громом. Кора ще ціла, А тіла вже давно нема. Так і не нила. Як вона ступає? і чим вона дише. А була ж на всю околицю дівка. Навіть з портфелями сватались. Та коли вийшла за тихого му промокатка бухгалтера, порубки в селі показилися. І косари п'яхами їй закидали, і вікна глиною заливали. А що вже бідному бухгалтерові було? Та відлюдько не скаржився. Бувало, на велосипеді прискочить у поле, Подивиться на неї здалеку і знову у контору. Увечері штулив її до себе. І коли вона засинала, тихенько сідав за стіл і малював квіти. А то ще її поміж квітами і дітьми. Уранці нинила сердилася і раділа. Горілки не пив і у ручки ні з ким не брався. А що чудний і всей газ за ніч випалив, так видно – Бог його таким поставив. Якось пороботна ради жарту, послала до нього чоловіка із далекого села. Той утупився на рахівниці обіперся, і стримить. Ви у справі до мене чи як? У справі, у справі. У такій справі, що завтра на район поїдемо. Пощо. Недостача велика. От пощо. Коли Нинила увечері прибігла з ланки і очинила двері, Чоботи трохи не ударили її межи очі. Під сволоком висів її чоловік. Вона й сама не знала. Але педько у ній уже був. І у ньому так щеміло манісіньке, змачену життя, коли рядили його батька і коли виносили з хати. І коли нинила над ямою, рвала хустку і мліла. Петко був з нею. І не побачивши живого світу, уже хотів померти. Саме тоді й вступила у нього Мара, щоб забрати до батька. Вона смикнула його до себе, і тієї миті Ненилу струсила. Вдова затихла, звела голову, і похорон з нею затих. Тільки півча голосила так страшно і так високо, мов усіх піднімала до неба. Ненила уже зрозуміла, чи здогадалася, але тримати себе не змогла. І другого дня – і на дев'ятинах, коли невільна чоловікова душа поверталася додому, вона чула, як щось шаркало в сінях, як хлюпала вода у відрі, як дихала занавізка біля полу. Металася по хаті, гукаючи його. Вона могла б забожитися, що хтось колихав лампадку під іконами, і хтось гладив її по голові, коли святешні сорочки покійного качала, і розвішувала по хаті. Якби місяць не звив гніздечко на її шипці, то, може, вона б і не прокинулась тієї ночі. Але ріжок прикро дивився їй в обличчя і будив. Усе тіло кричало від болю. Тоді Нинила обхопила себе руками і простогнала. «Синочку, не віддам!» Найбільше Нинила боялася вечорів. Бо коли темніло, однолапі – викрутні, виляли хвостами по кутках, клацали зубами, пирхали, дерлися на стелю. Вона не гасила лампу, то жлуктила рядна, то плила з лози колиску. Одного разу взялася перекладати манаття у старій скрині, шукала ситцю на сорочечки. Вона майже дістала до дна, коли під руку потрапила паперова дудка. То була чудна картина. Велике розлоге дерево, а по ньому яблука не яблука, а, мов, зім'яті обличчя. Не нила, не зводила очей. Їй здавалося, що обличчя ворушиться і говорять. хутко згорнула папір і поклала в скриню, а зверху напхала ганчір'я. Коли вже засинала, почувся гомін від скрині. Вранці, схопивши окраєць, побігла в поле. Нахилятися до рядків було важко, не постигала за дівчатами, плакала. Петко теж сумував з нею, ворушився, мов хотів сказати щось лагідне, і тоді Нинила сміхалася. Двері в сіни вона не зачиняла, бо щоразу вискали і лякали її. Переступивши поріг, одразу слухала скриню. Хто те малював? Може покійний? виймала з-під манаття картину, розгортала на долівці, довго і невідривно дивилась на неї. Художник поспішав, бо фарба розтеклася, і здавалося, що обличчя плачуть. Такі зім'яті, такі стражденні обличчя. Де вона їх бачила? Деякі нагадують односельців, але чому вони не зводять з неї очей? Може, вона збожеволіла? Похабцем згортала картину і ховала. Але тільки зачиняла скриню, на дні щось бурхало, гомоніло і скиглило. Лишала блимовку до ранку. Прокидалась, виймала дудку і знову розглядала при каганці. «Що ти хотів цим сказати? Як мені з цим бути? Кому похвалитись? А що про неї казатимуть? Ворожка, Бісівка? Спишуть на неї усі біди?» Обличчя справді ворушилися і дивились на неї. Чим довше вона так стояла, тим глибше входила у неї тривога.